En av 13 människor på jorden använder Facebook, och det är sammanlagt 500 miljoner aktiva användare. 48 procent av alla 1834 åringar kollar Facebook direkt när de vaknar på morgonen. 150 miljoner foton laddades upp under säljen. På 20 minuter skrivs 10 miljoner 208 000 kommentarer. 8 507, ganska exakt. Som när vi startar snacka om Facebook på dagens podcast. Och jag heter Robert. Mitt namn är Theo och jag är Leo. Välkomna till Huvudbry. Den eminenta podcasten som vi valt att kalla Huvudbry. Äntligen är vi igång. Ja, det är... vi lider av lite tekniska problem ibland men det ska nog bli det ska nog bli trevligt det här. Det är inget som stoppar oss. Var ska vi börja? Vilken ämne börjar vi? Jag vet inte. Det är en naggande fråga. Men eh, jag vet inte. Jag känner alltså, jag börjar, jag börjar bli trött på den här skiten egentligen. Alltså Facebook. Det känns som att man inte kan ta bort sitt konto. Alltså, mm. eh, samtidigt så man loggar in hela tiden. Det har blivit som en vana. Alltså. Mm. Blir för mycket. av det. Men det är väl även så att man inte kan ta bort det utan man kan bara frysa ner det. Vilket också är väldigt konstigt. Ja, alltså, för jag, jag har varit inne på det också. Så, så många gånger har jag varit inne på att ta, eh, ta bort mitt konto bara för att slippa grejer. Men varje gång jag kommer till Olyxen liksom så här: eh, ja, inaktivera, som Tio sa, så kan man inte slänga av det helt. Man kan bara inaktivera det. Eh, så, så blir det liksom. Eh, de spärr för att det, det är ändå så mycket som flödar igenom Facebook. Så hade man liksom stängt ner det. Då hade man ju missat så mycket som hänt. Så man hade varit helt borta på något sätt. Ja det säger ju folk varje dag. med jag såg det på Facebook eller. eller så, ja. jag tror, det är till och med gott så att man inte ens säger att jag läser på Facebook. Utan man Nej, vet Man, om... man, man förutsätter ja. bara. Alltså, det där är fast sant. För det kan vara så att man bara. Eh, så pratar om någonting, så bara, då har du inte sett det på Facebook, typ Ja, men alltså, det är ju så man får reda på allting, vem som är tillsammans med vem Liksom om ett, ja, jag vet inte, ett gammalt ex har pojkvän eller, eller någon gammal kompis som han fortfarande är Sverigedemokrat Eller vad <laughs> <laughs> det ja. nu, nu blev alla Sverigedemokrater arga. Ja, <laughs> <laughs> ut ur våran podd Nej, <laughs> hey, alla är välkomna att lyssna här Ja, det är sant. Alla ska med. Säger jag utan att ta ställning. Nej, men det är alltså... Det är, jag kan ju inte... Uh, uh, Theo, du facetrapade ju mig förut med att jag är med och uh, Jehovah Jireh Christian Academy. Och jag har kollat och kollat. Men jag fattar inte hur jag ska ta bort det. det så, inte... jag vet inte. Alltså, jag har kollat det. överallt. Det är väldigt mycket så här kritiskt. Alltså, jag vet att jag blockade någon. Och sen ville jag ta bort den blocken. Och, alltså, det är väldigt... De har gjort det svårt att göra vissa grejer. Alltså, mm. Jag vet inte om det är med flit eller inte. Ja, och just, just det, här, det här beroendet i på något sätt. Det, alltså det, jag är lite rädd, helt ärligt. Jag är ledd för min egen hälsa. Ja, alltså sen jag skaffade iPhone. Det är ju. Alltså det är nästan sjukligt hur mycket man kollar Facebook. Alltså, det första jag gör, alltså. När jag vaknar på morgonen Det är att kolla Facebook i sängen ja, ja, det, känns, alltså, det känns bara sjukt Men när jag det, gör det men... Även fast jag vet att det inte kommer att ha hänt så mycket På Facebook under natten Så vill jag ändå kolla vad det är som har hänt mm. Och oftast så är det ju Helt onödiga saker Som att någon någonting lägger upp en länk På ett par skor eller någonting Som <laughs> jag inte finner intressant överhuvudtag Men jag måste ändå kolla alltså, man... ja, Jag tycker det är så obehagligt Det där alltså du gör det typ när du slår hos och du tar upp din iPhone och jag, alltså, jag skulle aldrig kunna göra det där jag kan vara inne jag kan vara inne typ ja, flera dagar i rad rätt mycket sen kan det hända att jag inte är inne på typ för typ två dagar och det är faktiskt hur skönt som helst eh, och så kommer man tillbaka dit och bara, åh jag har så många händelser det, är så här, det känns som att det är så själv eh, ja att man eh, man mår bra av att folk uppmärksammar en på Facebook. <laughs> ja, men du, exakt. Lite så här bekräftelsebehov. Ja, att man lägger märke till det lite mer att det verkligen händer saker på Facebook. Fast ja. egentligen, det händer ju så himla mycket. Alltså, det, det är ju, alltså man är ju ganska ointresserad av typ allting där. Men ändå så sitter man och scrollar igenom alla jäkla länkar och alla statusuppdateringar. Mm -hmm. Det enda som är intressant egentligen, det är liksom om man, om man har någonting som man själv kan använda sig av. Om jag ser att till exempel Leo har varit och druckit en god öl utan mig så kan jag vända det emot honom. Mm. Ja, men för annars ja. är det ju bara nästan onödiga saker. Som att, jag läser här till exempel, det är någon som skriver att det känns bra att vakna nu. Vilket var klockan sju och hon trodde att klockan var sex på morgonen. Alltså för mig, alltså, <laughs> det är ju bara <snar> ointressant. att ja. läsa, så alltså, alltså, det går ju inte heller att undvika att läsa. Ja, men exakt. Och det är lite det som, är, alltså, jag tycker också det, det är också ett utav problemen. Det är lite mer, det är lite Facebook är lite av ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett storebrorsamhälle samhälle i, i i social media. Det är så här, man man ser vad folk gör hela tiden med de här checkings var folk är, vilka de är med. Vad de gör och, och, och vilken musik de lyssnar på. Det börjar liksom bli lite för mycket information tycker jag. jag snart kommer säkert att dyka upp bilder från övervakningskameror. När de har fångat ens ansikte. Och så läggs det ja. automatiskt upp på ja. Facebook. Och, och tagg och allting. Ja. Ja, ja, allting. Det skulle vara så jävla äckligt. Alltså. Jag hoppas inte det. Men det, det snackas ju om att Facebook säljer ut information till... Eh, till regeringar och sånt där. Mm. Det, det var ju... Jag vet inte något nu... Ana, det där Anonymous som skulle hacka Facebook. Om det var en bluff. Men... Eh, ja att de, de hävdade. De som sa att de skulle hacka Facebook. I alla fall att det var att det Facebook gör det. Om det nu är sant så är det ju... Det är väldigt olycksbådande. Alltså, oh, ja. Det är... Jävligt läskigt faktiskt. Det är ju sjukt när det är så många som använder det. Det blir ju så... Alltså... Det blir så värt så mycket också. Ja. Och hur ska man gå ur det? det, är det, alltså, det är här, allting går ju igenom. Alltså, allting är ju connected med Facebook idag. det är liksom, Varenda tv-kanal finns där. Alltså, allting är ju där. Alla alltså, kändisar. Är liksom, det är som en liten... Jag vet inte. Det, är, det går ju inte att, att, att, att lämna. Liksom, när man väl gått in. Alltså, det är som med massa nya programvaror. och allting. Till exempel, alltså, Spotify... Det, nu är ju det länkat med Facebook nästan automatiskt. Alltså det blir med mer och mer och mer bara. Alltså all, att allt ska gå igenom Facebook. Tävlingar för kakor eller vad som. Känner ni någon som inte är kopplad på Facebook? Det är verkligen allting och alla. Och det man får ingen distans till någonting. Alltså okej okay, jag tycker om Zlatan men uh, jag vill inte veta. Alltså, okej okay, jag kan läsa vad han skriver i sin grupp. Men det blir liksom... Det blir... Det blir för mycket av allting. Det blir för mycket tills, tills ingenting känns intressant längre. Fast man måste ändå in där för att veta. Även om jag inte tycker om det. Jag tycker det är spännande på något mm. sätt. Det är, liksom, det är som en drog som inte ens är kul. Exakt. Och jag, och jag hade faktiskt eh, jag pratade med min nära vän. behöver inte nämnas namn. Eh, han. Eh, han, använde, alltså han är beroende av Twitter. En annan liknande sida. och Han sa till mig... Det är så bra för han får reda på alla nyheter Genom Twitter ja, Vad är då alltså, det, alltså, Ja men hela den grejen vad? Alltså du, den killen läste aldrig tidningen Han får reda på allt genom Twitter Och det, Alltså det bara slog mig Alltså det är så det är så, ja, ja, det är så konstigt Det känns där. Jag undrar vad det här kommer leda till Alltså det här är ändå Ganska alltså, tidigt Fräscht ja. ja fräscht tidigt skede liksom Ja jag tänkte också på Alltså den, den vi har ju inte växt upp med Facebook riktigt. Men alltså den generationen som nu ligger lite bakom oss. Jag menar det finns ju tioåringar som har Facebook. Jag har en sjuårig kusin som lade till mig här. Ja ja. ja, men alltså, år. Ja. De kommer växa upp med Facebook. Alltså det är. Jag, ja, jag är fan lite men, rädd alltså. Men jag, jag, tror, jag tror inte det är helt enligt paragraferna för dem att skapa facebook Facebookkonto. Jag tror det finns någon gräns på. Jag tror det är ett håll. Ja, ah, 12-13 år. Men, men de där går ju runt i bara gunger. Ja, ja, ja, ja. det är ju sådana här. Ja, alltså, psykisk sjukdom på frammarsch i framtida generationer, känner jag. Alltså. Då, då vill man ju nästan ta upp den här, eh, den här undersökningen som eh, han eh, psykolo, psykolog, psykologiforskaren gjorde om att eh, Uh, ju mer man använder Facebook, uh, desto troligare är det att man uh, lider av ett antisocialt beteende hos ungdomar. Ja. Oh. Uh, alltså, det, det, det, nu, nu påstår jag också att man lider av, kan lida av paranoia, ångest och alkoholmissbruk. Det känns ju lite så här... Uh. Det känns som att det är Människorna i sig som kanske är mer lagda Och ja. att lättare missbruka Saker än att ja. det är Facebook Det är alltid det här in Inkörsporten till någonting men det, det är lite samma debatt som går om eh, våldsamma tv-spel Som skapar mördare Ja, ja. Det, det är ju inte, inte riktigt hela sanningen Men det finns ändå en poäng Tycker jag, av egen empiri Så att säga av att, alltså, det, det blir ju lite Antisocialt beteende genom Facebook För att Det är så bekvämt att bara sitta hemma Och chatta istället för att typ Ringa någon eller, eller Träffa folk alltså det, alltså, det känns som att det finns någonting i det ändå Ja inte alltid Men det förekommer klar, helt klart Absolut Alltså det är klart att det, att det inte alltid är Att man inte stanna hemma Men det, det känns ändå som att Det, det, det åt det hållet vi går han, Larry Rosén-psykologen, han snackar ju mycket om det där alltså konceptet uppkoppling att vi mm. ungdomar är, är uppväxta med det och att det i sig har blivit en grej att man har blivit beroende av Facebook. Alltså att eh, att vi, det är inte att vi liksom vad vi kan göra med den där uppkopplingen, det är bara behovet att vara uppkopplade. Mm. Att det är nästan eh, jag drar vidare på resonemanget då att det har blivit för oss som psykisk är fysisk mening, fysisk kontakt eller att man eh, stimulerar hjärnan alltså själva grejen att man är uppkopplad är väldigt viktigt. På något sätt någon sorts samlad enhet också. Och... med sina kompisar då så... Ja, alltså de, de finns ändå alltså, det finns ändå alltid där nästan klicket bort bara om man kommer på något roligt eller vad som. Så finns de. Ja, då finns de där men Det är, ja, det är så olycksvådande. Det, det, det är inte samma liksom, sociala kontakt vi hade förr i tiden. Att de bara finns ett klick bort, att man kan ha koll på dem hela tiden. Jag tror mm. man måste ha lite distans eh, egentligen. Alltså, när man är så nära så, så många, då känner kanske många att man måste hålla upp en yta och Det känns alltså en yta utåt för alla tusen kompisar man har. Eller kanske de hundra, 150 som man bryr sig om. Liksom. Eh, det, ja. ja men det blir inte så äkta Det blir så skifat Man har ju med en sorts falsk vänskapskrets alltså, folk som man har träffat någon gång alltså, de flesta är ju inte riktiga vänner ens Nej det är, alltså, det är, man kan ju ha allt från någon man träffar, Alltså folk som man träffat en gång på en fest för typ två år sedan eh, Kan man ju ha som en så kallad vän eh, Och det, det känns ju också som Robert var inne på med, om man kanske med för liksom, då, då jag har en tes som att jag tror att man var bättre vänner förr, för att då var man tvungen att träffas och umgås och hitta på saker och liksom bygga band på det sättet medan man idag mer som jag sa tidigare är mer bekväm med det här klicket till vänner. Liksom. Ja liksom. Det, jag vet inte, det, det var bättre på 70-talet. Samt, samt, ja, men samtidigt som det kan vara väldigt bra också med det här. Alltså man ska ju inte svåga liksom, det helt och hållet. Men alltså, det känns ändå som att det, ja, det, det börjar väga för mycket åt det dåliga. Ja, men jag, jag kan känna att det, det blir för mycket allmänt. Alltså, eh, människor som man tycker om, man tycker om dem väldigt mycket. Men jag är en person som tycker om att vara för mig själv. Mm. Och man ska smsa med folk Liksom hålla uppe kontakten På det viset Kolla koll på dem på facebook Och man förväntas att veta Vad de håller på med i sitt liv Och, något, och ett helt annat Att jag skulle Jag liksom skulle vilja träffa Bara träffa några gånger i veckan Liksom om man, man snackar i telefon ja, men man träffar som inte är lika nära Kanske den, alltså, Det är för mycket bara jag håller med, dig, håller med Hela, Och, Samtidigt som vi, ska vi säga, klankar ner på Facebook så vi är ju li, lika skyldiga allihopa för att använda det så mycket som ja. vi gör ändå. Och jag ja. tror det är så för alla nästan. Ja, alltså jag funderar på helt är, efter det här samtalet känner jag bara att jag vi kan alltså, få... in, in, inte tar bort eller inaktivera så att säga utan mer bara typ alltså, införa någon slags gräns eller mm. köra kör en vit vecka utan Facebook. Ja. Jag tycker jag är fekt. Fekt. Vad vad då Utveckla. Ni svegerrar ja, men det går ju bara om ni kan. Ja men, ja, men. Vi, gör det, vi gör det bara om ni, om ni är på så gör jag på. Men det det <laughs> det, det car, ju att det det är ändå Alltså det behövs ju på något sätt Alltså det är så mycket som går igenom Facebook så att... Ja, det är det, det som är synd Men det gör ju det. Och det, det Alltså man kan inte riktigt undvika det På det sättet genom att jag menar det ur Nej, exakt och jag men, Den här podden ska ju vi lägga upp På Facebook-page Och vi ser liksom vi har en... Alltså vi har ju en grupp Nej, vi är... det är ju sant Alltså vi, vi, vi är ju Vi är ju lite hycklare egentligen som såg efter oh. Men alltså och vi använder en grupp där Där vi liksom alltså, Drar upp artiklar och sånt där till varandra Så alltså, vi, vi, vi, alltså, det är det jag menar Där Flödet via Facebook Går inte att Avse sig från När man väl gått in Vi har ju till och med arrangerat ett gruppfoto på oss tillsammans I enbart för syftet att ha På, alltså till Facebookgruppen Och på iTunes ja. Det fick jag ångest så vi, vi har verkligen slagit oss själva på alltså. Ja, men det, men det är just det som är problematiken vi tar upp man kan, Hur mycket man hatar Facebook så går det inte att bli av med Det är som ett pulserande virus bara. Det är ju speciellt ja. alltså, den åldersgruppen vi är i, alltså, som vi befinner oss i kan tänka, Våra föräldrar har ju inte samma sorts problem om man säger så Visst det, visst, det finns det, ett stort antal Facebook-användare, Men där är det ju långt ifrån alla här är det ju verkligen alla oh. Jag kan inte komma på någon som inte använder Facebook Av dem jag känner Nej, alltså Jag, jag, jag kommer på jag vet, jag vet en som är typ tio som inte använder Facebook <laughs> Det kommer ska vi se <laughs> ja, Jag har Bara Facebook Fast jag accepterar inte henne Jag ignorerar hennes förfrågningar Låt <laughs> får se vad jag håller på med så där var det ju början mina föräldrarna tänkte lägga till mig, då var jag lite så här, ah, jag vill inte ha dem där. men till slut så accepterar jag dem. Det är också man vill ha privacy, men man kan mm. inte ha privacy nästan på Facebook. Nej. Nej, det är omöjligt. Det är obefintligt. Jo, det var det var lite så att jag, jag funderade, det är, alltså att det här fångar ju på något sätt kärnan i hela grejen. Alltså, mm. det är ju man står ju nära människor, jag står ju nära er liksom och andra människor. Jag kan hålla koll på er på Facebook och det gör jag också. Då är jag inte misstänkt. om det. <skratt> <skratt> jag ska flyt i alltså. eh, eh, ja, alltså. De jag står allra närmast och de jag ser mest, det är ju väl ändå mina, mina föräldrar. Eh, ja, kan man säga. Eh, och, eh, jag menar, det räcker med att jag snackar med dem, för jag ser dem ju hela tiden. Om, om de ska hålla koll på mina bilder Vilket min mamma redan har gjort Även fast hon inte är polare med mig Så det skulle bara bli eh, Nej det blir bara för Det blir för mycket, blir för mycket. Man är ju också är... olika personer Till olika människor Alltså på sätt och vis Man beter sig mot föräldrarna På ett sätt och sen har man annan jargong Bland kompisarna oh, Det är bara mänskligt och... ja, Jag håller med Jag vill inte Alltså Exposed På det sättet som alltså, du snackade om då. Det är sånt problem där det <laughs> uh, För jag känner också exakt samma sak Och jag, jag, jag skriver väldigt sällan Statusar till exempel För att uh, jag vet att, Alltså det, det Det kan komma så onödiga kommentarer Och folk kan se det tolka fel Och du vet, det kan bli så mycket olika Intryck från så många olika människor Som jag har då Olika jargonger med ja. Så att det kan, bli, alltså det kan slå helt fel För vissa personer Det alltså. har jag inte tänkt på faktiskt Jag skriver, jag skriver en massa sjuka grejer i mina statuser Jag vet, men du har en sjuk jargong Med alla så Nej nu Nu är du ute på Stämmer jag sen jag? Olika sorters statusmeddelande Alltså det finns ju väldigt förekommande Åh här, jag vill uppmärksamhet tycks synd om mig Eller ge ja. mig någon sorts respons Ja, bekräftelse bekräftelse Ja, alltid därför att ja, bekräftelse Eller totalt helt irrelevanta onödiga statusuppdateringar om väder bland annat Alltså att det regnar ja ah, fan nej nu regnar det Nej, alltså det är såhär alltså, det är så trevligt man, Ja men vad ska man göra med den informationen, det är det jag menar Det har blivit så överflödigt nu det att man man inte ut jag tycker, jag tycker det borde finnas en sån spärr Att den ja, men, information man, kan... man skriver Borde på något sätt Bara Av någon sorts betydelse förläng, ja Har man en bra förklaring Så kan man få äh, lägga in den För att alltså, jag, för att jag, jag tycker han, alla... där, Väder, alltså du, du ser ju själv Vad det är för väder Du behöver inte gå in och Nej Vad Nej. <laughs> Nej. Alltså, <laughs> undrar du för vädret det finns ju jävla vilka odödiga statuser, men jag är, jag är vän med de här väderstatiserna. Jag tycker de är helt underbara. Det var någon de gång på sommarlovet, så jag vaknade till klockan tre på dagen, eller vad det var. Och bara, ja ah, men det är strålande väder ute. Åh fan, jag har inte dragit upp rullgardinen än. <laughs> äh, ja, <men> <laughs> du ser du att det är jag, ett helt jag... annat sammanhang, när, om du sitter och, inne, inlåst, och, i en vart källare. I... Det där visar ju, du, du, du spelar ju oss i hand här För det där visar ju verkligen problemet För att det där är ju alltså att man uppdaterar väder Alltså att du drar nytta av Att någon uppdaterar om väder Jag förstår det alltså, Jag tänkte faktiskt gamea den dagen Så det var, inte, det var inte Facebook Men jag förstår du uppdaterar sig lite på Facebook Ja men alltså att du, du har inte ens orken att dra upp rullgardinen Istället för att gå in på Facebook Först och sen aha det är fint väder ute Alltså förstår du Det är liksom Det är ju så chef det har kommit att bli Ja det, Alltså det borde puttas ner Långt långt ner på prioritetslistan Och, Alltså inte för att man prioriterar det Men man gör det Nej Men det är ju bara en vana Det är en impuls Precis som när jag, när jag loggar in på min data Då trycker jag bara på Facebook-fliken Alltså bara precis för att vara uppkopplad Bara för ja. att vara uppkopplad Ja uh, Ja Ja, ja. Ja men, alltså, ja men det var bara det, alltså, för att man har ju liksom, det är så enkelt, det är ett klick bort du tycker var på Facebook, att man är ju, eh, direkt inloggad när man har sin egna dator. Ja. Så på, då är ju online redan när du klickar på fliken, så är du uppkopplad. Och så är de flesta där som du liksom känner till eller vet mm. vilka mm. det är. Det är ju från skillnaden på den annan sidan där är det ju helt, oftast helt, eh, vad ska man säga, du har inga band överhuvudtaget till någon. Men så helt plötsligt när du trycker dig in på Facebook så helt plötsligt så är det bara människor du känner igen. Träffar man dem ute så är det konstigt. <laughs> Nej, inte riktigt. Men, jo, men alltså, vissa. Ja, man kollar igenom folks liksom, privata händelser. Liksom, när de pussas med sin pojkvän eller flickvän. Liksom. Sen när man träffar dem ute så kanske man inte ens hälsar. Det är så jävla sjukt egentligen. Ja. <laughs> Nej, jag, jag har en policy när det gäller facebook -vänner. Har jag någon på Facebook, då ska jag hälsa på dem om jag träffar dem på riktigt. Ja, det är bra. För är bra. Annars, annars, annars finns ingen idé, alltså, annars är det ingen idé att ha dem. Jag skulle nog ha 1000 vänner då, ungefär. Alltså, jag uh, vet jag, inte vilka alla mina vänner är. Det, uh, det är inte Hundra stycken som jag vet idag. Alltså, det är en hundra, poli, hundra det, som jag, de är. Är en policy jag använder nu. Jag vet inte om jag har någon på Facebook som jag inte skulle hälsa på. Men jag, jag tror jag har väldigt några i alla fall. Jag har inte så många vänner om man jämför med andra. Nej, samma hör. Jag tror jag har 220 vänner typ. Oh, vad lite. <laughs> <laughs> ja, exakt. Det är också en grej att folk lägger till så fort man får det tillfälle. Ja, jag, jag vet, det kanske inte är lika vanligt längre att man tänker att man ska ha många vänner eller så, men jag kan tänka mig att det är lite yngre år att desto fler vänner man har på Facebook så indikerar det, det något i alla fall. Ja, man får en högre status. Ja. Men om tycker att man har sån skeg skägg det är av typ anledningen till att de vill bli kompis med liksom seek mycket exakt. och inte ett skägg det är bara helt Nej jag är jättesnickig Jag har inga skägg tängare bland upplever upplever du det problemet eller hur? Ja det är ytterst problematiskt när små tjejer vill bli kompisar på mig, på mig. <här> <här> med mig <här> <här> i mig uh, på grund av mitt skägg det... jag vill sluta ha en sån uh, profilbild då, som visar för ditt skägg Nej, men nu släpper vi mitt skäck här. Ja, okej, ja. Det är lite pinsamt. Men det är, det är intressant att prata om det här med vännerna. För det är, den där teorin, eh, kan inte du dra den, Robert? Ja, jag kan, jag kan dra den ifall jag tycker det är mysigt. Alltså, det är ju, det var någon, någon grej. Alltså, de flesta har ju ungefär eh, kanske tio nära vänner som de har. Men ja, väldigt varierande hur mycket vänner man har på Facebook. Man brukar väl säga, ja, men jag tror 150 vänner eller någonting är normalt. Och, eh, hur många vänner man har, det speglar också hur nära man står till dem. 150 sägs vara typ maxgränsen till hur många människor man kan liksom ha en social relation till. Eh, och det, är ju, ja, det finns ju flera anledningar till det. Liksom. om man eh, man kan inte ha en social relation med många fler. För det var våran hjärna inte gjord för det. Liksom. Vi, förr i tiden liksom, när vi bodde i stammar ute och dödade djur med pinnar. Och bajsade i händerna och kastade avföring på varandra. Så var det eh, mest användbart att vara 150 stycken i den där byn eller stammen. Så det, ja, jag vet inte. Men då räknar man kanske att ens en slangare och ens frissar som man snackar om vad som har hänt med att det är liksom räknas som sociala relationer tror mm. Och det, det är ju inte så Danbars tal eh, Och jag tycker den, den, den är ganska bra, bra tycker jag för att, eh, Alltså jag, jag finner det helt omöjligt att någon som har du säger tusen vänner på Facebook alltså den, den personen kan omöjligt upprätthålla en social relation med alla tusen Alltså jag, jag förstår inte, hur gör man det? Nej men det går, det är omöjligt Alltså, alltså det, det är helt jag, ja, Det kanske ja, är möjligt De, de borde satt sådana här kaninöron Vid vänner Att det skulle vara vänner då Inom situationstecken Ja <laughs> <laughs> <laughs> Fast då, då, då kommer ju ens det... riktiga vänner Under den eh, kategorin också Och det stämmer ju inte riktigt Nej men det har ju fördelar Man kan ju säga, har man sig i riktigt många vänner Visst, man kanske inte har en social relation Till alla, men eftersom Alla är uppkopplade så skapar det Möjligheter, man kanske vill jobba Med någonting och råka Vara vän, eller blir vän med någon Som liksom skulle Kunna hjälpa en att nå sina drömmar På något sätt, alltså det finns, vi når våra drömmar Genom att publicera den här podden På Facebook liksom Tackar vi mycket Jo, det finns ju sina positiva... Vi är ju bara klankar ner på det hela tiden. Det, är, det finns ju massvis som har kunnat hitta sina föräldrar och allt möjligt. Gamla, gamla klasskompisar om man är gammal. Men, ja. Det... Och sen så Ibland så dyker det faktiskt upp nyheter som är av... De. Ja, relevant. Men det finns också... fast det är sällan, men det sker ibland. Men det finns också någon... någon Uh, en facebook hype Som jag som jag aldrig vill aldrig Känner att jag vill delta i Till exempel när 08 nollotten här med Burma uh, Kommer du ihåg det? Ja. När, när alla skulle gå i or orange kläder Typ Så skrev alla stater i Ukraina <laughs> Nej Vad sagt okay, du? Burma. Ukra Ukraina, de är väl inte buddhister i Ukraina Ja men de har också orange -klädde. Det var ju någon demokratisk eh, Grej där och det var de orange -klädda. Ja mycket möjligt ja, men den hypen jag pratade om Det var i alla fall 2008 med Burma Och då, då, då var det väldigt Alltså då var det helt flödig Facebook eh, eh, Som liksom ja, stö, eh, Stöd åt Burma bla bla bla Alltså att alla det, det är liksom, Man rättar sig in i ledet så att säga mm. Även fast man inte har koll på Vad det är som händer så bara Okej, okay, ja, de behöver hjälp. Då skriver jag stöd åt Bulma. Man, man, man blir per automatik en godare människa. Ja, precis. precis. Alltså, det... Det är liksom, man, man bara följer med fly. Alltså, det är som, precis som vi är flockdjur. Man bara hänger på. Det. Vet, det finns ju grupper. Typ, för varje likes så... Och... Så planterar vi träd i Sydafrika eller Inte för att växa träd just där Men ett exempel bara <laughs> Ja exakt och, och då går man in i like där Och så har man gjort sin goda gärning Och sen så går man och slår frun liksom <laughs> <laughs> Det eh, ja. eh, Det här är alltså ingenting vi står för det här var bara. Nej men jag tror folk förstår det Men om, det är alltid bra <laughs> Vi är inga kvinnater, vi älskar kvinnor. folk på den börjar lida mot sitt slut. Det känns lite så och det känns lite som att i eh, våra anledningar är det liksom livsviktiga till att vi använder Facebook egentligen. Libyen och Egypten, de använder sig av Facebook som ett forum för att få ihop folk. Men det är, vi lever i ett helt annat samhälle idag. Hur viktigt är det för oss? Så spionerar staten och allt möjligt sånt där. Det, det känns som ett svårt beslut. Hur, hur ska vi... Hur ska man tänka, alltså resonera kring sitt eget Facebook-användande? Hur, hur ska man fortsätta? I ja, ytterligheten och allt det här... Den här fasaden som ligger på Facebook som en tung mantel eh, för oss då, västvärlden. känns som att vi måste kunna på något sätt få ner det till en resonabel nivå, även fast vi vet, som vi varit inne på, eh, Facebook har många fördelar även för oss i västvärlden men vi måste på något sätt eh, alltså få bort det här beroendet och det här bekräftelsebehovet som vi har genom Facebook. Eh, och börja utnyttja Facebooks bra delar istället. jag håller med i alltså att en, en inloggning om dagen skulle räcka och det är vissa kanske äldre publik om man nu ska vara lite fördomsfull skulle tycka att det är ganska mycket men det är inte mycket för oss Nej. ungdomar och att det är liksom, man håller sig uppdaterad man stannar kvar, man är på tåget men det blir inte lika viktigt, tänker... Nej, det behöver inte liksom det är... det, Men det är lite det, är lite det här eh, Facebook som fortfarande lever kvar, eller lever kvar förlåt. Eh, finns nu i västvärlden, det här med materialismen och vårt behov av av, av, av en fasad Om att allt är bra och Jag tror att Facebook är en del av det Och även vår teknisk Alltså beroende av tekniken ja, alltså Som har en för... ständig utveckling Och vi, vi bara är bara på tåget Vi vet inte riktigt vart det kommer leda oss Men det känns ändå tryggt På något sätt Även fast det kanske inte är det så... Jag kommer inte låta mina barn Sitta så mycket i Facebook I alla fall ska få spela hockey med Gammal begagnad utrustning Eller någonting som jag konstruerat Från typ plankor i trädgården Eller någonting <laughs> <Nej. laughs> oh, uh, fakt det här, peace out okay. uh, ah. vi, vi hörs nästa podcast yes, har bra, då. Ha det bra allihopa Hej hey.